Можеш вставати Малий сперся На допласту вербу Вона пахла пташиним пір'ям Подушкою Перепочивши Вони пішли берегом річки Там хтось лежить Скрикнув Малий І згадав сьогоднішній страшний ранок З мертвим конем Я боюся Не бійся Сказав Круг Вони не мертві я не чую запаху. Багаття ще курилося. Коло нього лежало двоє – чоловік і жінка. Вони спали, підклавши під голови речові мішки. Руки їх були з'єднані. «То не твоя мама?» – спитав Круцяв. «Ні», – замотав головою малий. «А чого вони сплять?» «Не знаю». А чого вони сплять тут, а не вдома? Не знаю. Моя мама теж спить не вдома. Вона мене шукає. А потім зітхнув. Може, спить і вдома. Крупнуться нічого не відповів. Дивись, дорога. І вони пішли справжньою асфальтовою дорогою. Правда, крізь асфальт пробивалася трава І не їхала жодна машина Але малий тішився Спочатку дорога вела лісом А там вони вийшли на пагорб І побачили місто Закутане присмирковим серпанком Тільки бані далекої церкви Сліпуче блищали Все це було таке гарне що малий не міг втриматися від радісного вигуку. Він би сидів вічно на цьому горбі і дивився на казкове місто, яке ніби пливло на блакитній хмарині. Круг не звертав на це диво ніякої уваги. Втомлено опустив голову, заплющив очі. Малий не спускав погляду з міста. Він так би хотів жити там, де є, певно, справжній король. І він може виявитись його татом. А мама стане королевою. Король швидко знайде його маму. Розійшли гінців повсюди і знайде а коли малий виросте, то поїде до базіля, перевізника колоса й Діогена і запросить їх в гості до короля. Та ні. Краще спочатку знайти маму, щоб вона його вмила, розчесала і вбрала в той гарний матроський костюмчик, який купила на день народження. Час іти. «Скоро стемніє», – сказав Крук. «До міста?» «Так». Хлопчик радісно підхопився. Вечір настав, що вони не встигли спуститись з горба. І висипали зірки, коли вони прийшли до грецькової господи. Крук хрипко озвався за дощаним парканом. «Іду, іду, Круцю!» Малий дуже настрашився, коли з темряви на нього викотився візок з безногим чоловіком. «Де ви, хто до нас прийшов?» «Я не знаю, чи той хлопець, чи ні», – поважно мовив Круця. «Де твоя мама, хлопче?» Малий сердито здвигнув плечима. «Як то де?» Мене шукає, як шукає, то знайде. Може, зайдеш до моєї хати, переночуєш? Малий насупився, у вас смердить. То не в нас, я живу на смітнику. Хіба можна жити на смітнику? Як нема де, то можна. Я ще не жив на смітнику.